І знову весело. Всі свої рідні. Всі все розуміють. От і в горкомі, мусять. Дійшли до Майдану, а там знову бронетранспортери, танки військові, як в кіно. Не вірилось, що не Мар'ю. Стріляли? Люди казали, що патрони у них холості. Ну не будуть же вони в свій народ стріляти. От ми і поперли прямиком на солдатів. А потім таке було. Вийшов поперед кордону офіцер, сказав, що отримав наказ стріляти. Тиша запала. А офіцер вийняв револьвер і застрелився. Застрелився? Певно. Нормальною людиною був, щоб по беззбройних людях стріляти. Фронтовик колишній. Ну і почалося. Спочатку дали залп у повітря по деревах, а там діти сиділи. Діти ж вони такі, їм тільки дай щось цікаве подивитись. Посипалися звідти, мов яблука. Ну, а потім солдатам вже байдуже було. Адже після першого гріха наступний, мов раз плюнути, легко пішов. Пекло почалося. Стрілянина. І не з гвинтівок, з автоматів. Біля мене сивий дід впав. Дівчина. Я в арку відповз, тільки очима кліпаю. Бачу, майор один у калюжій крові ногою став, послизнувся, глянув вниз, а там дитина мертва лежить. І так само застрелився, як і той. Упевно, «Совісні люди були. Зараз таких нема. Зараз всі наказ виконують. Роботу втратити бояться. Ну і всі кинулись хто куди. Крики, гвалт. Кажуть, що тридцять людей тоді загинуло. А я досі думаю, що більше. З нашого цеху тільки шестеро наступного дня на роботу не вийшли. А де їх закопали – тільки зараз стало відомо. Ви хочете сказати, що наступного дня ви вийшли на роботу? Вийшли. І не дивіться на мене так. Адже були рабами, рабами і лишилися. Мабуть, той, хто цю кашу заварив у 17-му, добре знав, що страх з людьми робить. Наступного дня все змінилося. Адже оголосили всіх, хто брав участь у демонстрації, бандитами, заколотниками, тими, хто хотів повалити радянську владу. І всі, уявіть собі, всі, хто в перших рядах ішов, хто інтернаціонал співав, визнали себе винними. Адже засоромились, самі себе засоромились, того проблеску в голові. Каялися. Мовляв, не видели, що творили, товариші, громадяни, панове судді. А ті, хто по домівках розбіглися, кому поталанило не засвітитися, всі на роботу вийшли. І знаєте що? Перевиконали план у той день на 150%. Та ще й хотіли в неділю відпрацювати за рахунок тих втрачених робочих днів. Ось що мені досі пече. Зреклися швидко, того, що говорили, про що думали, родичів і друзів вбитих, котрих боялися розшукувати. А коли на суді оголошували вирок сімох до страти іншим по 10-15 років таборів, зал аплодував. Я там був і теж аплодував. Радів, що вижив, і чистеньким з якогось дива лишився. Нас потім ще секретар ЦК і комсорг збирали на збори для роз'яснень. Хіба не треба було в бандитів ворогів радянської влади стріляти, питають. А ми всі, мов, заворожені. Треба, треба. Ви і зараз так думаєте? Обличчя спотворює гримаса, гідна гри і голосу Ентоні Гопкінса. Ніби йому без наркозу видаляють нирки, серце і печінку водночас. Потім виникає Крива, хвороблива, ледь не інсультна посмішка. І хмільна злість. Така злість, від якої на екрані розростається велика чорна пропалена. Це вас не обходить. І знаєте що? Заберіть ви свій стольник і йдіть до біса. Сигарета пропалює скатертину. Крізь пропалину, ламаючи увесь ритм, всю налагоджену цілісність емоції, чалапає по солом'янці кумедний Чарлі Чаплін на прізвисько Паганіні. Купує одне яйце на базарі. Торгується. Обличчя пласке, мов місяць. Севина дибиться їжачком під потертою джинсою – червоний метелик з пелехатими краями. Пальці, мов кінцівки у паука, ламані, довгі, здається, гнуться на всі боки. За кадром лунає капріччо, тобто капріс номер 24 у виконанні Василя Попадюка. Приїхав цей дивак в Чорнобильську весну 1986-го до Києва з Одеси і лишився виконувати місію в забрудненій радіацією зоні. 24 капріччо Паганіні під відкритим небом посеред наметів полку хімічного захисту. Ходив сліпу по ковилах. Мов вовк, шукаючи табори хіміків, що першими прокладали путь до пекла. Наштовхувався на міліцейські кордони, пояснював, просився, мовляв, хлопці, інакше не можу, бо помру, у вас своя місія, у мене своя. Сміялися і пропускали в обмін на концерт. Раніше б їм на того паганіні начхати було, а тут, мов, перед брамою до чистилища. Слухали, плакали і кашляли. Хіміки теж кашляли. Триста солдатиків затискали роти, щоб кожну ноту чути.